Перерахунок суми заборгованості Часто комунальники, обґрунтовуючи суму, яку слід стягнути зі споживача, додають до позову лише розрахунок заборгованості, зроблений власною бухгалтерською службою. Пам'ятайте, сам по собі розрахунок заборгованості, зроблений позивачем, не може бути єдиним доказом наявності заборгованості та її розміру. Крім того, цей письмовий наказ не має будь-яких привілеїв у порівнянні з доказами, поданими вами. Наша позиція узгоджується з судовою практикою. Так, Вищий спеціалізований суд України в своїй ухвалі від 13.04.2011 року зазначив, що суди правильно не прийняли в якості доказу надання послуг надані позивачем довідки про нарахування вартості послуг, вважаючи, що такі довідки не підтверджують надання послуг та отримання їх відповідачем. Печерський районний суд міста Києва у своєму рішенні від 31.10.2012 року зазначив, що позивачем не надано жодного доказу обґрунтуванні рахунку не надані підтвердження надання послуг та їх обґрунтованості, враховуючи відсутність між споживачем та виконавцем договірних відносин. Проте сама по собі відсутність договірних відносин у сфері ЖКП не є підставою для звільнення споживача від оплати за фактично отримані послуги. При цьому їх надання та обґрунтованість на оплати – має бути підтверджена відповідними доказами. Саме відсутність необхідних доказів у цьому випадку дала суду підстави для відмови позивачу в задоволенні вимог про стягнення заборгованості за ЖКП. Не радимо в основу цієї правової позиції ставити відсутність договору про надання ЖКП крапку в цьому питанні поставив Верховний суд України, прийнявши постанову від 20.04.2016 року у справі номер 6 2951 ЦС15, в якій зазначив: відсутність договору з споживачем не позбавляє обов'язку оплатити надані послуги в межах строку позовної давності. Тому слід звертати увагу на недоведеність факту надання послуги, її неякісність, ваші звернення до виконавця з цього приводу, акти претензії тощо. Постачальник повинен доказувати обґрунтованість і розмір своїх вимог.